Skov, der var en lille bænk Aldrig så jeg så dejlig en bænk Bænken ligger langt ud i skoven På den lille bænk der sad en lille sine Aldrig så jeg så dejlig en sine Sine på bænken Bænken ligger langt ud i skoven På den lille sine var en lille hal Aldrig så jeg så dejlig en hals, Halsen på sine sine på bænken, bænken ligger langt, ud i skoven. I min lille hånd der var en lille kniv, Aldrig så jeg så dejlig en kniv. Kniven i halsen, Halsen på sine sine på bænken, bænken ligger langt, ud i skoven. I den anden hånd, der var en lille skov. Aldrig så jeg så dejlig i en skov. Skovlen i jorden sine i hullet. Jorden på sine sine ligger langt ude i skoven.